Be Nagusaren tenorea zurekin pantzo etxe etxebiitzaren eskubidea aldartu da baionan larun batean. Denek badutela bizitegi baten okaiteko dretsua plantuneko okupatzailek zuten protestaldia antolatzen okupatzen duten etxea utziko dutela erbiikatu dute prikaitatian den familia bati emana Mail Gorako emanaldia, Nacho de Filipe bizikiunkia, oskurriren homenez, aldudarrak elkartiak molatu kantaldia karrakasta haundia ukandu, Mikel Ramuzpe eta Pascal Inaire antolatzailean jardukipena asai honetan. Eta pilotan, Ualtario Zafrena ausiatzo baiguriko erriaren atrofeoan, aratxalde honetan, iztarien kopako finala, donian egaraziko garatzenian. Aroa jone. Eta iguzki altxatu dela, goita bi gradoko temperaturak eskaintzen dauzkigu iguzki ederunek, mementuko, zaro aldaketa egun erdian ukan behar ginuke, eze eroriko baita eta ondorioz atxalde euritxu bat, aipatzen da atxalde untako italaugradoko temperaturekin. Eta ordu ere Euskalmeten abisua, ratxalde untako, kasu haiziarekin egun zeren haiziak abiziki azkarrufatuko baitu, oreneko eko eun kilometroko indarra hartuko duela, diote Euskal Metetik eta alerta liran ja ere, emana izan da kostaldeko eran bezala. Etaren biktimek manifestatzen, milaka bildu dira Madrileko kariketan atzo, boterean den Partido Popularra eskuin alderdiaren sustengoarekin, xalatuz, Europako gizaskubidean epaitegiak hartu erabakia eta Ines del Bio, ogoita sejurtez preso egon emaztearen, libratzea, badak izue, kondenak luzazten dituen parrot doktrina, Europak legezkan poeman eta, jadanik, libratuak izan behar luketen, berroita amak bat bat, Euskal Presuek, askatze galdeak, pausatuak dituztela dela. Atzo bai estatu da bestalde, ortsiralegauan, miarritzen hil gazteak bere buruaz beste egin egintzuen, horreitera zendauzien, miarritzeko gardu midiedo geltu kitian zokiko telaturtik, bota zuela bere burua likuko ainitzen aintzinean, mutiko gazteaz ainetari eri zela errandute kantonamenduaren kartaren arramolatziak iperoskaleriko autitzien aserria edo kesua, piztu duela, bereziki badakizue janika ipatu dugu, joldi eta amikuseko kantonamenduak biarnuari lotzeko sedea dutela agertu da azkenegunetan, eskolerriaren muga historikoa kukatuz eta hau zapizien bilitzaren agutsian, bezkoitzen lapurdi basen afarroa eta siburoren mugak atxikiziriko mosioa izenpetu dute hau batez, gaiuntara jinen gira berriz berri on dotik goizberri shayoana Etxe bizitza edo bizitegi baten uh, ukaitia eskubidea dela hori uh, aldarikatu zuten larumartian amarnak agendek abailonako erikoetxaren aintzinean plantuneko okupatzeilek deitu azuten mobilizazionia, zuten bat main bat, biarmariu etxe bizitza arrazoa placeratu nahian, bizitegi utxu bat irudikatu zuten erikoetxeiko plazan, azaroren amostarteko EPA eskulaturik arnaz edo artsin hartzege jagorekin ari dira, plantuneko okupatzeilek zehilak probusamen zehaz batekin gaineda eiek etxe utzi eta prikalitatean misiren familia bat instalatzia hien ordez artzia Lopez okupatzailea etxe bizitza huts bat etxe bizitza hutsak baser guzietana mueble batzu ekarri ditugu etxe bat batean sartzeko zaina eta bereziki ba yanoralar lortzen dugun Hainbeste jende karrikan dena, edo etxe bat bizitza baten zain dena, etxeetan etan saltzeko. Ba, bizkanaka, bizkanaka ari da, historia hau e, handitzena. E, Esperut dugu ala segitzea, bereziki padugula e, zarbait irabazteko, eta horretarako noski jendearen sustengo behar dugu. Familia hori sartu gure etxean. E. Elkartasunaren mundu untan, jendeak karrikan da. Hende akarri kanbizi da. Hala horri iduate ber zure aria ilsuten eginuen mobilizapen hortan plantu neke okupatsailek etxearekin negoziatzen zigitzeko borondatea erakutsi dute. <susurra> Gaueko amarrontai goiti Irunen edariak kalera Edo karrikaratateratzia Debekatua izanen da Hemendi goiti ostatuetan erretzea Debekatua zenetik Jendia kamporatateratzen da Bere edariekin Eta erritar initzek eta Ostatuena ausuek Salaketak pausatu dituzte irungo errikoetxean Baizik eta sobera Azanzedo, Arrabotxo basela Eta neurri honekin Arazo hori konpuntzea espero dute Ostatuen jabeen eskuda hori kontrolatzea mendigoiti, jendia estelamak kontaigoiti aterako bere basua eskuan, eta ostalegek ez badalima dute hori betetzen, 6 euro arteko amandak edo izunak ukaitenako dituzte, eta irurgoi eurokoak kontsumitzailek. Oskorri kantatuz bieman aldi, hasteundakontan alduden, kantaldi biziki ederra, kantari eta soinulari paregabeak, ikuslirek maila undiko kantaldi apresiatu dute, aldaudarrak bat asunak zuen hori muntatua, Mikel Erramuzpe kontentzen jendiari plazerik nik. Ba, lehinik uh, antolatzaile talde bat gira, beharrik, eta talde hortan egiten uh, dugurak otzela nada, gauza uh, posible, eta gure estekoa dira eta alde guzikoak alde batetik kantuak hautatu dituztenak eta ikaragarrikola nahi indute isilean, eh? Olako gaualdia aldia, biztanda biziki plazerri egiten duela gure kantutegian badira altxor ikaragarriak eta balio du miatzia, eta gau behar entzun dira segure batzuk sekula entzun ez ziren erbederen, eh? Hala oartu ez ginen kantua initz Edo molde desberdinian emanak oriere, Eta besta zerbait emeiten dute Arrunda Herreiten ah, us... dute oskorri benen ez da posibule egitea oskorri kantatuz Nola ez da posibule Kantua dugu emeiten Ez gira akzen oskorriren imitatzen Ez hori bate interesanta Eta voilà, gero maila jende Herreiten dute maile ikaragarria dela Kantaria gero tobekia direla Horire bala Eta egia da muzikariak bikainak. Eta lana ahondia egin duena kantuen autatzean eta kantariek banatzean paskalina ire. Eh, content, biziki content, iduritzen zaite uh, jendea loriatu ikateratzen dela. Lan guzi hori, hola, azkenan uai gauzatia, eta kantien autatzea, inadaia danik uh, dila urteat eta erdiasik ginen kantien autatzen. Eta, pf, bat dira, ogoi bat diska, edo nahi diska bat entzuteko. Lehen autaketa bat egiten du eta gero biltzen gira, eta du gehienetan baditu bat edo beste amankomunian autatiak, eta gero emekie emekie hola gauza erztuz bezala pixkanaka-pixkanaka ogoita bost kantu utara eltzen gira. Gero kantariak probosatzen dugu proiektiak kantu bat. Aita gero hortaik baimena eman edo ez, eta gero hasten dira musikariak ere pasatzen dugu hautatutun uh, kantiak, eta hori lantzen lan ituzte. Eta usteut repikak asizirela dila seilaite dola, eta biltzen dira musikari guziak, eta kajaztentu kantariak kantienen txatzeko. Eta horret, onda izula eman kantari behatzale eta kantuak entzunen dituzula goizuntan amekontaik goiti. Kirolak, pilotan, baiguriko erriaren aleiaketako bigren finala erdia, Waltari eta Osafrenek, edaman dute, Berroi, Oita Amairu, nausitu diratzo, Larralde, Arismendiri. Finala, elduden igandian, goizeko amekontan, Zuzenian Euskaliratietan, Waltari Osafren, Lamber, etxeturen kontra. Ondotik, omenaldi bat eginen dako, Zagherxegi pilota batasunaka, bere pilotariari, Osafreni, elduden urtean, berezkoakutziko ditu, bancarrak, amaturikilan, hartzeko. Eta eskuzkan beti, doni bane garaziko iztarianko pa, bururatuko da, Christof Rosarena. Bai, finala bostontan agirez saldu bere, holtzomendi janotz, eta nagusitzeko giltza zoin litaiken galeginakugu, matkin holtzomendi bai riagari. Benturaz Be, abiadura gehi hau eman ez pilotari, baina nabak uh, gu zaila izan dela, zeraren defentsal hona dira, Puff, uh, zaila bai. Eta hori guti egiten dute, agirek uh, pilotak istu galtzen, uh, eta saldu behar uh, gilean askagai da, uh, bai uh, forruan da, txamaiten dut mementurietan. Boston Tanveras Olsen Llanotsa girez ere bere eskerparetan la Waterdicko finala sortigarrenak eta Titinek uh, safrali batekin agur erran dako uh, la xapelketari, chapelketari sharalegik ogoitabi Titinek lau idoateko ogoitabi bariola kemeretzis halako ogoitabi elezkanok ama iru. Eta e, finala laurdenetan bimultso izanen dira. Lehenian haimago laizola, iruro, xala eta aratsal irabazduna tolosan, eskordia edo reti gibi, eta bestian bengo etxia, arretxe, idoate eta xararigi. Rubian, Mike Phillips galestara kanporatuko dubaionak, jazere amareguneko gaztigoe, mantzako naviruneko taleak, baiona tolosa partidaren ondotik pesta egintzuelako. Beraz aldiuntako leheratzia etzako barkatua izanen, gales alderat airatuko da azaruko nazioarteko partidean jokatzeko, bainan Philips ez da euskal egirat itzuliko federal bat mailan Endaiak ogoita lau, limonzek ogoita lau eta doni banen luitzunek galdu perigen amalau bederatzi eta maulek galdu tirrozen berro goita bost bat, federal bian nafarroak uh, pundu batez gein hartu dako bokalet arnoxeri bokalen, amazazpi e mesortzi gero angelu kogoita sortzi argeles gazostek amabi federal iruan, irugarren derbiaer amaiten du azparnek aurten, donapaleu benperatudu atzo chapitalian e meretzi amar, januel menju azpar eko presidentearen zat epailiak sobera trabatu du jokoa. Fango Tinkia <tipasarra> izan dela joko astu bat da, ministeri belturikanniene beraziena, jokola dietas gut dirgenta pano gehi jo sekret. Belduga zena segertzen wala fango Tinkia. Acción siempre tiene la tía Joko, itxa, beste, multsu untan mugerek amalauko agaz naiek jiru, ta larri sorok aldiz galdu du puiastruiken ogoita bost, eta bost futbolean bokalek frantziako kopako zazpigaren itzulea jokatuko du, angiruko genetekin batkean, bina berdin lusapenen ondotik bokaleta eta floraken artean, baina eskualunak penaltietan lau eta bat nagusitu dira. Ligan amargaren eguna donostiako errealak hiru, almeriak huts eta irunako osasunak du sebian bieta bat haratsuntan amagorenetan jetafe bilboko atletik. Eskubaloinan gizonetan nazional iruan irisharik eta siberok atagatzek irabazi, asobal ligan irunako anaitasunak ere irabazi eta nesketan eskubaloinan nazional bian abirunek irabazi lez kapferen, ogoita sortzi ogoita ameka, nazional iruan angiluk irabazi du, baina atagatze siberoko neske Galdu Saski Balonian aniluko neskek nazionalibian irabazi dute la eta ohi begogeita ha kontra eta izotzokeian lehen mailan aniluko ohmadina nagusitu da soen hiru eta lau luzappenen ondotikuna kirolentzat biluma egiten al dugun asteren goizuntan.